Kumpetaren Arne Lambert med Geld somina, ledmotivet i den italienska filmen La Strada av Federico Fellini, har äntligen Sverige premiär. Filmen är en poetisk, neorealistisk historia om ett udda gycklarpar och Giulietta Massina spelar huvudrollen som Geld somina. Tonårsidåren James Dean spelar mot Natalie Wood i Ung Rebell, filmen Ingen ung människa vill missa. Och den amerikanska drömmen går i uppfyllelse när den vackra och firade amerikanska skådespelskan Grace Kelly i april gifter sig med först René av Monaco. Men filmen Mannen du gav mig, där hon kysser William Holden, får inte visas i förstendömet, Och den filmen avslutar Grace Kellys filmkarriär. Men under året har hon också spelat in Svanen mot Alec Guinness som är en av fyra juvialiska herrar i en stråkvartett i den uppsluppna och spännande Lady Killers. Färgfilmen börjar mer och mer ersätta den svartvita filmen i Sverige som i Gustav Molanders nyinspelning av sången om den eldröda blomman och Anne Mattsons Flickan i frack med Maj-Britt Nilsson. Nu kan alla unga flickor se sin hjältinna Kulla Gulla på film och se Kanka som svävar i sjunde himlen tillsammans med Hasse Ekman. Povrammels galna film Rattata kallas den bästa svenska musikfilmen hittills. Och trots att den måste anses helt obegriplig för en utländsk publik utses den av Svenska Filmsamfundet att tävla om utmärkelsen årets bästa utländska film via nyinstiftad Oscar. Den svenska akademin delar ut en 1956 års Nobelpris i litteratur till den spanske diktaren Juan Ramón Jiménez för hans lyriska diktning som på spanskt språk bildar ett föredöme av hög andlighet och konstnärlig renhet. Och årets Nobelpris överstiger för första gången 200 000 kronor. Priset i fysik delas mellan fysikern Walter hauser Breton och William Shockley för deras undersökningar av halvledare och upptäckten av transistoreffekten. Nya böcker som kommer ut i Sverige i år är Sibyllan av Per Lagerqvist och årets mest lästa bok, Nybyggarna av Willen Moberg. Beppe Volgers ger ut sin novellsamling Djur som inte och så kommer Harry Martinssons stora rymdepos Aniara ut. Andra kammarvalet i september blir en stor seger för högern med elva nya mandat. Regeringspartierna, Socialdemokraterna och bondeförbundet är valets stora förlorare. Socialdemokraternas 44,5 procent är partiets lägsta väljarandel sedan 1932. Under valrörelsen kommer partiledarna genom radio och inte minst tv i rampljuset som aldrig tidigare. Ellers ordförande sedan 1947 Axel Strand går i pension. Till hans efterträdare väljs i september Metallindustriarbetarförbundets ordförande Arne Geier.